România În Direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR. Da, Școala de Muncă Ia, bine ați venit la România În Direct, Mai Gurani este numele meu În deschiderea emisiunii de astăzi vreau să vă citesc din adevărul Mă rog, eu știre pe care a dat-o toată presa de la noi un studiu făcut de e-jobs, e făcut în fiecare an, dar cel de anul acesta aduce niște modificări destul de mari, zice așa. Așteptările salariale ale românilor au crescut în ultimul an, dacă înainte, adică anul trecut, aceștia ar fi acceptat să se angajeze pe un salariu mediu de, atenție, 2550 de lei, acum așteptările pornesc de la 2850 de lei în sus. Concret studiul Jobs evidențiază că angajații consideră că ar merita salarii cu 40% mai mari decât cele pe care le obțin pentru joburile curente. În ceea ce îi privește pe tineri, aceștia consideră că ar trebui să câștige cu 50% mai mult decât au în prezent. Potrivit cercetării, cele mai mari diferențe apar în rândul românilor care au sub 24 de ani și care au un salariu acum de 1500 de lei dar care cred că pentru poziția respectivă ar merita un salariu în medie cu 2261 de lei. Cum a procedat WeJobs la studiul ăsta, cum bănuiesc eu așa? Deci a deschis niște chestionare pe net în care i-a întrebat pe oameni. cât bani câștigați acum? Cât credeți că ar trebui să câștigați pentru ceea ce faceți? De la câți bani încolo ați vrea dumneavoastră, v-ați considerat dumneavoastră mulțumiți pentru uh, munca prestată? În același timp, citesc în fiecare zi, vă spun că m-au obosit chestiile astea, mi se pare că sunt, uh, sunt lucruri care aduc like-uri pe rețelele de socializare, tot felul de uh, sfaturi anti-burnout, cum zic uh, corporatiștii sau hipsterii, adică cum să nu te epuizezi muncind. Dar de ce să nu te epuizezi? E chiar atât de e epuizarea? Vă întreb și eu. Sigur, să te epuizezi înseamnă să ți depășești o limită. Sportivii știu că nu poți progresa, nu poți obține progres altfel decât depășindu-ți propriile limite. Întrebarea următoare este dacă se aplică asta și la muncă și dacă are sau nu are legătură întotdeauna cu venitul pe care îl primești. Întrebarea pentru dumneavoastră azi la România, în direct, ar trebui să fie simplă, dar am sentimentul că nu o să fie deloc așa pentru câți bani ați dori dumneavoastră să munciți? Repetăm practic întrebarea din studiul e-jobs, dar o ducem mai, drept, mai departe și vă întreb în felul următor. Dar ce ați fi dispuși să faceți pentru banii respectivi? Pentru câți bani ați fi gata să vă epuizați dacă vreți să ridicăm și mai mult ștacheta? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Viorel! Bună ziua! Uh, la mine nu-i vorba despre câți bani aș vrea să câștig, pentru că câștig destul de mulți bani la ora actuală, dar uh, asta în urma faptului că am trei joburi. M-a uh, făcut să, să sun la emisiune fapt e întrebarea aceea cu epuizarea, până unde mergi, până unde poate duce... Uh, Vă epuizați bănuiesc la trei joburi, nu? Uh, Dacă da, nu, cumva două dintre și... ele sunt la stat, hă? Nu, nu, niciuna, niciunul. Un, un, unul, unul este în privat, Așa. în șanzări de la 8 la 5, de luni până vineri, al doilea este un job de familie unde mi-a soția după ora 5. Aha, eu na, Alu, alu. cum adică job de familie unde mi-a soția? Ce faceți? Duceți bunoiul, dați cu aspiratorul de și iar eu fac parte acolo un angajat cu 4 ore, sunt și acolo un angajat cu 4 ore, unde după ora 5, prestez și acolo. Nu cred, nu doar în acte, ba, da. pe bune, chiar munciți. Pe bune, și în afară de asta Tot împreună în familia În weekend avem și o firmă care filmă și fotografie În anunți Așa uh -huh. că nu se pune vorba De câți bani am să câștigăm Pentru că câștigăm cât de mult vrem noi la ora actuală Dar e vorba că, într-adevăr, ipuizarea Se simte la un moment dat Ne-am împins limitele destul de mult Am ajuns chiar și la aspetal la un moment dat A trebuit să mai lăsăm din ceea ce mai făceam Din Dar, munci, bănesc, da. De exact, în loc să facem și sâmbătă și duminica Facem numai sâmbătă. Dar, dar, dacă vrei, se poate, adică știți cum e, că vreau venitul de, dar întrebarea e și ce faci de banii ăia, știi? A, discursul dumneavoastră, mi se pare că e mai degrabă un fel, e justificativ, e un fel de scuză, așa, Hă? mi se pare mie? Nu mă scus cu nimic, nu, de ce? Na, chiar nu n chiar spus spus. nimic. n a spus câți bani câștigați? Dar de ați de explicat de mulți. așa Mulți Mulți bani cu trei joburi mult față de prietenii noștri Care au un singur job uh -huh. Deci nu are sens să vă mai întreb Pentru câți bani v-ați epuiza uh, Nu, că știu Am făcut treaba asta okay. Și nu vreți să ne spuneți Bă, da, de peste 20.000 de lei pe lună. Dar nu asta contează, că nu suma care o câștigăm noi e importantă. Important e că muncim pentru noi, nu pentru alții. Nu muncesc la stat ca să, dea, sau ca să mă simt vinovat că iau niște banii. Mare rosturi. atenție că ceea ce spuneți acum 50. pare că încercați să vă scuzați pentru suma de 20.000 de lei pe lună. Nu, nu mă scuz cu nimic, nu, absolut deloc. Și nici nu mă simt vinovat și nici nu încerc să mă scuz, că muncesc pentru banii aia. Ok, interesant. Vă mulțumesc mult că m-ați sunat și că sunteți ascultătorul nostru, am tot respectul pentru dumneavoastră. Oare fac bine? Oare trebuie merită? Nu că merită, sigur merită, dar ar trebui respectați și luați de exemplu oameni precum Viorel? Ce spuneți tu, Bună ziua! Bună ziua, Moise! Eu sunt într-o situație destul de apropiată, de fapt, de Viorel, așa că nu pot decât să-l confirm. Sunt de profesie. Azi o să sune uh, toți ce... obosiți la emisiunea asta, am impresia. <laughs> de fapt, toți oamenii care alargă între orașele țării, probabil că și Viorel părea ca și, ca și mire în trafic. În fine, uh, și ca și avocat, la fel ca și Viorel, suntem un fel de semi-antreprenori, semi-angajați și, într-adevăr, să ajungi la bani, e o chestiune pe care-ți-o asum dacă vrei să câștigi suficient. Uh, motiv pentru care eu am susținut a fost, mi s-a foarte interesant studiul de la Higgs pe care l-ai citat mai devreme. Atenție, alea sunt niște ca... medii. Dacă vreți, intru și în detalii da. să vedeți cât de mari sunt diferențele, de exemplu, pe domenii, de la 3400 în management și 3100 în construcții și până la 2700 în activități de import-export, zice aici. Sau să vedeți diferențe pe zone Și astea sunt foarte interesante Cel mai, Cele mai mari așteptări sunt în regiunea Moldova-Nord-Est Așteptări salariale cu 19% mai, red nu, mai mici Scuzați, mai mici decât față de București Diferența dintre București și regiunea Nord-Est-Moldova E de 2100 de lei în ceea ce privește așteptările oamenilor ce vreau să spun, sigur că există diferențe, bănuiesc că și în Mehedință situație similară. Cu Moldova, da. Cu Moldova, cu Moldova. de aia fugim toți, bani Timișoara, bani București, da. Corect. Ce vreau să spun e că totuși trebuie să există o diferențiere între ceea ce îți dorești să câștigi și cât ești dispus să muncim și până la urmă ceea ce poți să faci în concret. Situația pe care o am eu punctuală foarte des în profesie este legată de tineri avocați, avocații stagiar, dar, pe să zicem, exemplu, poate fi generalizat la orice fel de tânăr în profesie expectanțele financiare ale celor care intră în profesia asta și pe care încercăm să-i recrutăm constant sunt absolut senzaționale, sunt mult pe cele mai multe ori peste media pe care ai citat-o tu. Întrebarea fundamentală este bun. C Sigur, te-ai pus întrebarea cât vrei să muncești pentru chestia asta. În multe profesii, mai ales la început, poți să muncești și 22 ore pe zi timp de 5 ani. Problema se pune cât poți să produci efectiv, adică care este valoarea pe care o faci, pe care o adaugi. Muncii pe, care o, muncii pe care o realizezi Vorbiți ca un patron, asta. sunteți conștient de asta Nu ca un angajat Eu nu sunt propriul meu avocații, de, avocații în general sunt antreprenori Cei care nu sunt angajați în profesie cum ai. Eu liber suntem un antreprenor În sensă ca un antreprenor Ca și colegul Viorez dinainte Doar că nu plătiți ai, Pe bune, sunteți liberi profesioniști, faceți activități civile Și știm cu toții că diferențe de taxare Lăsați-o așa Bun, o, bine, asta e o altă discuție pentru altă dată Dar ca idee Uh, încă o dată, majoritatea tinerilor care vor să intre în profesie, expectanțele lor sunt extrem de ridicate și atunci întrebarea corectă este bună, e expectanțele acestea financiare și e bine să le avem cu toții. Și eu, dacă vreau să lucrez foarte mult, pot să fac treaba asta, o fac oricum, dar până la urmă, ce pot să realizez efectiv? Adică, de ce cineva ți-ar da e veniturile respective? Mi se pare asta mai o întrebare mai importantă și mi se pare că apropo când vorbim de expectanțe și vorbim de cât suntem dispuși să muncim, da. muncim făcând ce? ca așa toată lumea asta la birou și cei de la stat. Vă dați seama că mi-am dat seama, seama că o de fapt răspunsul la întrebarea pentru câți bani te-ai Ați avocat, fi da. <laughs> Sunt și eu, jurnalist profesionist. Adică, deci încă o dată, întrebarea de astăzi, Tudor, este pentru câți bani te-ai muncind? Nu vreți să răspundeți la ea? Ba da, pot să la această întrebare Mă epuizez deja pentru banii pe care îi muncesc M-aș epuiza pentru aceeași sumă Nu trebuie să mă duc mai sus decât acum Pentru că nu se poate mai sus atât din punct de vedere al uh, orelor pe zi pe care îl lucrez e Limita superioară Dacă o zi ar avea mai mult de 24 de ore Cred că atunci aș putea să merg mai sus Cu numărul de ore pe care îl lucrez zilnic Dar în momentul ăsta, 14 ore, 16 ore pe zi Cam asta, cam pe acolo mă duc uh, Ar fi suficient Și câștigați? Cât? Nu știe nimeni cine sunteți Tudor, un nu avocat, atât. Da. Tudor, un avocat, da, Tudor, un avocat. Nu, veniturile în profesie sunt bune, eu n-am de ce să mă pune. Dar ziceți de ale dumneavoastră, că nu toți avocații Cresc, muncesc 16 ore pe zi, 14 ore cât a zis. Veniturile societății unde lucrez eu, unde sunt doi asociați eu și cum că o, o asociată, sunt undeva, undeva la vreo 50-60 de mii de lei lunar. Ce acesta? Bine. Vă mulțumesc Lați, mult. Vă mult angajate, așa că da. în fine. Bine, vă, mul mul vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Încă o dată sunteți anonim la această emisiune, doar eu sunt cu numele și prenumele adevărat. Spuneți cât munciți, cât ați putea să munciți și pentru câți bani. Bună ziua, Alin. Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Foarte interesant subiectul acestei emisiuni. În condiția da. să vorbim sincer da. și să dăm cărțile pe față, că asta e toată șmecheria, să spunem așa generalități da, da. Numai și că, teorii. mai că dumneavoastră a subliniat un lucru foarte important, s-ar putea să ne batem puțin de la subiect. Eu am o altă întrebare și acum poate mă corecta să am spuneți... Dar statul român, cu ce s-ar epuiza ca să ne ajute pe noi în așa fel să ne facă, să ne motiveze să ne epuizăm atât de tare și să ne ajute? Păi ce, la munciți aminză, pentru statul că... român? Păi da, muncim pentru. Eu <laughs> cel pentru statul român, da. Sunteți bugetar? Și... Da. Ok. Și. Iar profesor. Și vorbim de niște lucruri pe care nu vreau să acuz pe cineva. Aici în discuție liberă, nu e o, e o acuzație, numai că statul român nu trage de interesul, fiindcă eu văd țara asta o țară cu potențial destul de ridicat, iar cei care se ocupă de administrație, ei nu trag doar interesul. Așa văd lucrurile. Nu știu, v-am zis, ar putea să devin de la subiect. Ați că, că sunteți vreun profesor, vreun? Da? profesor, da? Profesor, da. la o școală ceva. Da. Da da, da, da, da. Eu am auzit că un profesor care se epuizează muncind face și 10.000 de lei pe lună, net. e adevărat? Păi nu, cel cu meditații. stați că nu toată lumea dă meditații. Păi da, statul, toată român toată opt... statul român vă permite A. să nu stați 8. Iertați-mă. Hai să fim sinceri și serios, Statul român vă permite să nu stați 8 ore pe zi la serviciu. Ceea ce vă da. lasă timp de meditații. Hai, nu. Dăm carțile pe față, n-am zis așa. Da, dar în învățământul în, în, în toate domeniile să dau meditații. Nu în toate domeniile, așa e. e. Eu sunt într-un domeniu care nu dă meditații. Aici idee, ideea, deci eu trăiesc numai din salariul care mi-l oferă statul român. Da, mai puteți de face și altceva. Ca aveți timp. Dacă aveți timp, aveți posibilități. Da, eu știu că aș putea face ceva, dar mulți oameni din statele membre ale Uniunii care se respectă nu fac nimic. Sunt profesori și atunci și câștig un salariu decent, care sunt mulțumiți și satisfăcuți de ceea ce fac. De ce vă întreb de epuizare și dumneavoastră îmi spuneți de un salariu decent. Am înțeles, am înțeles să mai zic că s-ar putea să deviez. Vorbim de limite un pic, încă o dată, Vorbim de limite. N-ați vrea să vă testați limitele? Până la urmă, dacă sunteți profesori, până la urmă, dumneavoastră profesorii n-ar trebui să testați limitele elevilor dumneavoastră ba tocmai da, ca să le rupeți, da. să să-i duceți mai departe? Ba da, ba da, ba da, ba da. asta e categoric. Eu încerc să vă spun că nu le dați un exemplu bun dacă nu vă testați limitele. Da, e posibil să aveți repete. Ok, bine vă mulțumesc pentru telefon 0... eu vă mulțumesc 0372069599 Deci eu, vor, eu fac o discuție aici Despre spartul limitelor și cât poți să muncești de mult Și Alin mă sună și îmi zice În alte țări profesorii trăiesc decent Și fără să-și forțeze limitele Bine Alin Ovidiu, bună ziua Să salut Moise, pe tine și pe ascultătorii noștri Să știi că mie mi mai lipsit personal din emisiune Da Uh, ce vreau să spun uh, Pentru cât bani m-aș -ma epuiza Eu muncind Da, pentru cât produc da, Ca muncă efectivă Mă epuizez Dacă eu cred că merită să, mă... De exemplu să îmi zici Mută grămadă asta de piatră de aici până dincolo Că îți dau suma asta de bani Și atunci, da, domne, cred că merită să fac lucrul ăsta Pentru suma oferită Ia, ziceți -mi și mie, pentru ce, pentru ce sumă de bani Ați muta o grămadă de piatră de aici până dincolo O grămadă, uite, o basculă de pietriști să-mi făce milioane și mă apuc șocar cu roaba 500 de metri mai încolo, poftim, Da un exemplu. Problema este alta, mult. Yeah. Cine mai muncește în țara asta în care munca a devenit o rușine, părerea mea, deci părerea mea, ca și angajator, da? Este că ne și luăm exemple, zice, la ce să mai muncesc, când dă statul ajutor social. Sau de ce să mai muncesc, că mama a ieșit cu o pensie după 35 de ani de muncă, cu 520 sau cât au făcut-o acum, minimă socială, după atâta muncă. muncă. nu muncesc o lună, două, în viața mea, tot banii ai primesc. De ce să merg la muncă? Sunteți patron, să înțeleg. Nu sunt patron. Administrez un complex hotelier, nu ai mai avut discuția asta, să te aminte în băile tușnac. Aha. Și dumneavoastră da. știți că munca, de exemplu, urățește? Po Știați că munca urățește? Fizic. ne face mai urât, Uite. nu știați chestia asta Nu, nu cred Uite, eu muncesc, de exemplu, de exemplu, activez și locuiesc în același loc de muncă Mă trezesc acolo și dorm acolo Când nu muncesc, sunt plecat după marfă la aprovizionare Am un deficit de personal, dar nu numai eu da? În toată stațiunea Nu se muncește, nu caută Adică în momentul în care dau la ziar pe Harghita aici, a Ciuc, Tu ofer cazare, masă, salariu atractiv Și nu te sună nimeni, ți se face pielea găină pe tine dar mă da. dar prostul, mi-a da și 1000 de euro, îmi dă casă, îmi dă masă. Păi înseamnă că aici toată lumea are și casă, și masă, și bani, și tot ce le trebuie. Să nu te sune nimeni, domnule, să te întrebăm. mă. Vă fac o sugestie, ce... Ovidiu, da S -s, o video, dați și nu anunțul, anunțul Nu numai în România. L-am dat, l-am dat, l-am dat, l-am dat. dat. Okay. Și culmea că o apariție pe zi aici, în Harghita, este 50 de lei pe film. Uh, o video, câți bani câștigați, noastră? Să fiu sincer. Da. Da, 3500 de lei. E un salariu bun. Da, e un salariu bun, dar să știi că și muncesc foarte mult. Bine. Chiar mă, pui, mă epuizez pentru ei și muncesc cu oameni, adică sunt în servicii. Da? Am sentimentul cu că. Clienti, cu oameni necunoscuți. Am sentimentul că n-aveți cum să nu considerați că ați merita mai mulți bani pentru ceea ce faceți. Probabil că aș merita mai mult, dar în primul și în primul rând să mai spun ceva. Îmi place ceea ce fac. Uite, dacă în altă parte mi s-ar oferi un loc de muncă pe 4.500 de lei, dar să fac altceva, să fac ceea ce nu-mi place să fac, să știi că poate că nu aș merge. Hai că i-ați dat, dat și niște indicii patronului dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru telefon, Ovidiu. O plăcere să discut cu dumneavoastră de fiecare dată. 0372069599. 599 Mihai, bună ziua. Mihai? Hai, Mihai. Curaj. Vă întreb de salariu. Ce Dumnezeu. Andrei, bună ziua. And bună ziua, mă auziți? Da, da, cu plăcere, Moise. Mai că mi un pic de emoții, că am mai avut niște probleme cu telefonele săptămâna trecută. Orice problema apare pe emisie, vă rog să-mi spuneți imediat. O să am asistența tehnică de, de pregătită ce? să o rezolvăm instantaneu. Haideți, da. spuneți. Andrei, mă că vă sunt din Portugalia. Cu plăcere am reușit să vă reascult după 20 de ani de plecare Să zic așa, că erați... Aimei, Europa FM pentru totdeauna. Okay. Și acum v trei întors. Ok. Uh, ca să vă răspund la întrebare, adică răspunzând la prima întrebare, eu cred că noi nu avem limit la cât am vrea să câștigăm, că, că tot timpul am fi vrut să câștigăm mai mult și mai mult. Uh, întrebarea la pentru a epuizare, eu cred că la cât suntem dispuși să ne plătim pentru epuizare, bănuiesc că ar trebui să ne facem o singură întrebare. Unde ne îmbolnăvim? Și în momentul de când. Uh, de la epuizare trecem la boală Cred că nu mai, avem, nu mai avem nevoie de bani Sau nu mai avem nevoie de, de ne... asta, asta cu boală să știți că eu. o întrebare Care apare după anumită vârstă Cei, exact. de, 20 de, anumită vârstă. Cei Fărnic, de 20 de ani nu spun pun nu problema Cei de 20 de ani nu-și problema Că s-ar putea îmbolnăvi Nu mâncind. sunt de acord cu dumneavoastră Nu, nu cu zic că nu, nu s-ar putea Vă spun că nu-și pun ei problema că s-ar putea îmbolnăvi muncind uh, Nu-și dau seama probabil de multe ori, fiindcă, haideți să vă spun, burnout este o chestie, eu sunt medic de medicină muncii și lucrez pe profesie în, în Portugalia okay. și am lucrat în impreze foarte mari, în impreze în firme foarte mari, multinaționale, vorbesc de, de monstri mondiali și nu este atât al limitul că își primesc foarte bine, foarte bine plătiți, nu pot să dau nume, dar Așa. când când e, numărul de, sau lucru ne ajunge la epuizare și copilul cel care are 25 de ani sau tânărul cel care are 30 sau 35, e, în Europa burnout și să zicem așa, cum aș zice, legăt, expunerea la muncă este destul de mare. Cerințele și cererile sunt foarte mari. Da. Și atunci, da, aici în România nevin, știți că nu ai au nevoie de bani. Da, aici în România lucrurile sunt un pic diferite. Andrei, mai sunteți? Alo? Oh, L-am pierdut pe Andrei, ce pare... Pardon, pardon, pardon. Așa, m nu, nu, am spus pe acolo. am revenit. da. Așa, deci să știți că lucrurile în România sunt un pic altfel și din punct de vedere al legislației, dar și din punct de vedere al educației și al obiceiurilor de muncă. Indiferent unde lucrezi, că lucrezi la o corporație, ca ai firma ta, cum au fost câțiva ei miști care au intrat înaintea dumneavoastră, n-ai cum să nu vezi ce se întâmplă în jurul tău. Suntem vreo 6 milioane da. care muncesc în România, din care, să zic, 20% la stat, încă 20% la negru și restul la privat. Dar ne vedem unii pe alții și interacționăm și atunci ne punem, bineînțeles, limite. astfel vedeți burnout-ul, epuizarea, cum i-am spus noi mai în limba română, așa? Da, da, da, da. Ca pe un fenomen grav. Am înțeles bine? Eu îl văd grav, fiindcă... Da, fiindcă de ce? Fiindcă am... Uh... Am lucrat în, în firme cu peste 5.000 de lucrători sau chiar mai mulți, cum zic, și acum să lucrez la stat. Cred, cred, Credeți-mă, lucrez la spital, sunt medic de medicina muncii la stat, la un spital și uh, cerințele cu uh, pacienților, cu uh, birocratic, uh, orele de lucru expunerea foarte mare populației o populație îmbătrânită a Europei, probabil și România, merge că am, am citit statisticele României, tot nu, nu suntem și noi, eu mă socot și sunt român, nu, nu suntem tineri, îmbătrânim galopant, ne așteaptă o chestie pe care noi să o rezolvăm întrebarea, cineva spunea un politic cu câțiva ani urmă, 10 ani, mai mult de 10 ani, că o să avem medici în România, adică o să avem bani, o să avem medici. Sau o să avem bani și nu o să avem ingineri. Da, e o altă discuție Eu asta. E o, e o discuție da. mai degrabă care ține, care ține de calificare. Sigur, este tot o formă de educație ca și educația muncii, sunt corelate cele două, însă trebuie să înțelegeți că noi suntem puțin în urmă față de europeni din toate punctele de vedere. Și la tipul ăla de educație și în ceea ce privește educația muncii, oarecum paradoxal, cred că ar trebui să intru dată mai în amănunt în ceea ce privește discuția asta despre cum ne-am pierdut noi românii obiceiul de a munci. Nu toții o parte. Bună ziua, Gabriel. Numai că trebuie să compenseze cei care nu și-au pierdut această educație pentru cei care și-au pierdut-o. Gabriel, bună ziua. Salut, să. Vă ascultăm. Uh, aș vrea întâi să răspund la întrebarea pe care ai pus-o. Pentru câți bani m-aș epuiza? Pentru Așa. ce o sumă din loc nu m-aș epuiza? Dacă prin epuizare se înțelege exact definiția cuvântului epuizare, da? De... Avem o singură viață și nu merită să nu trăiești numai muncind Da, nu, asta epizare e înseamnă să-ți depășești limitele Sigur poți să faci asta o, o perioadă de timp Nu poți să o faci tot timpul Și la fel E Acum, ca, să fie, ca să fie foarte clar să... Cine vorbește de capătul ăsta Sunt un tip care lucrează pentru o, o firmă de afară câștigă în jur de 10.000 de lei pe lună am un program destul de, de încărcat, muncesc și nu-i când duși așa mai departe. Dar de aici și până la epuizare, din punctul meu de vedere, este o distanță foarte mare. Deci faceți 10.000 de lei pe lună fără să vă epuizați? Fără să mă epuizez. Da, muncesc mult, dar nu, nu atât de mult încât să, să ajung la epuizare. Uh, ideea este în felul următor. Am lucrat de-a lungul timpului cu foarte, multe, cu foarte multe companii de afară. Cam de 15 ani lucrez numai pentru companii de afară. Și crede că afară nimeni nu se epuizează. Da, pentru că acolo există și o mai bună organizare. Organizarea nu e specifică românilor. De fapt, vedeți, noi avem obiceiul de a râde de corporatiști. <laughs> pentru că ei sunt foarte uh, organizați, de fapt. Se aplică niște norme pe care corporația le aduce cel mai des de afară și le implementează și unității din România. Iar noi ceilalți ne uităm la ei și râdem. Uite corporatistul, merge cu bejul după el, nu se poate altfel sau... Mă înțelegeți? Da, eu dau un exemplu. În primul an de colaborare cu filmul asta la care lucrez, în șase luni de zile, cred că am muncit peste... 15-17 weekend Da Din 24-25 posibile am lucrat, am lucrat În jur de, nu mai, nu știu exact dar 60 67%. 60 70%. Uh, Partenerul meu, da, angajatorul meu A fost uh, foarte încântat De, de aspectul ăsta da? A spus să-ți mulțumim pentru eforturile depuse Dar de fiecare dată De la ei primești un sfat Găsește timp și pentru tine și pentru familie Vrăjeală <laughs> Nu, nu este vreo la absolut deloc. Păi, da, bine că ai muncit 60% din Weekendul dar nu uita de familie, da? Te încurajez? Nu uita de familie, Gabriel. Da, deci teoretic mi se spune, îți mulțumim pentru eforturile pe care le faci, dar este pur și simplu chestia de opțiune personală. Dacă tu crezi că a merge acolo în weekend te ajută în ceea ce faci, în regulă, dar noi nu-ți impunem asta. Întotdeauna e o chestiune de opțiune personală, nu poate fi decât personală opțiunea. Deci, da, întotdeauna fiecare dintre noi, indiferent că nu suntem sclavi, suntem într-o epocă în care ne alegem drumul în măsura în care putem, în măsura în care educația ne permite să avem opțiuni. Fiecare dintre noi optează între a se uh, sinucide muncind singur. E o exagerare asta. În, aș zice mai degrabă, între a testa limitele pentru a-și găsi un rid cât de cât bun și uh, a simțit mai degrabă un, uh, un venit care să fie convenabil, chiar dacă nu e senzațional. Deci, fiecare dintre noi optăm pentru asta la un moment dat, tocmai de aceea fac această discuție. Pentru că hai să mai schimbăm păreri unii cu alții să vedem cum o fi mai bine. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372 N-am auzit prea multe cifre astăzi. Am impresia că dumneavoastră, ascultătorii acestei emisiuni, sunteți. Câștigați foarte mulți bani. Câștigați mai mulți bani decât media și vă e jenă să spuneți asta. De ce să vă fie jenă, vă întreb? Cine urmează? Bogdan, bună ziua. Uh, bună ziua, Moise uh, Eu fac parte din categoria oamenilor care nu câștigă 20.000, 60.000. 10.000, așa? Da. Întrebarea mea pentru ei, știu cum îl cheamă, cu copilul lor sau nu au? Sau știu la ce clasă e copilul lor sau nu au? În fine, ideea de muncă până la epuizare, mie mi se pare o formă de sclavagism. Păi, Sclavagismul nu, era, diferența o face exact plata. recompensa. Nu, mai mult sau mai puțin? Că dacă stai să gândești și atunci. Munceau și plata le dădea totuși o mâncare. Uh -huh. Dar până muncești pentru ce? Muncești pentru o farfurie de mâncare și un oarecare confort. Acesta e, e uh, viziunea dumneavoastră. Ce, ce lucrează noastră? Da. Uh, eu de meserie sunt inginer, lucrez ca agent de vânzări. Uh -huh. uh, Sigur nu asta v-ați dori să faceți în viață, nu-i așa, Bogdan? Poftim? Sigur nu asta v-ați dori să faceți în viață? Nu. Uh, pentru o firmă e foarte ok să ai, are un angajat, muncește până să epuizează. I-aduce uh, maxim de profit care îl poate aduce în teatru respectiv, da? Uh, după ce s-a epuizat, ăla l-a dat parte pentru că nu-l mai poate utiliza și le-a pe celălalt. Mm. Da? Și e o chestie ciclică. Nu-i așa. Ăla e epuizat Gândiți a, foarte... A, a, a, faceți a, un calcul foarte incineresc, chiar mă Lucrurile nu sunt așa. Natura umană e, în general, adaptabilă. În momentul în care a, îți spargi propriile limite, s-ar putea ca media pe care o impui să fie mai sus. Știți, a, aia țintește cât mai sus, ca să fii cât mai sus, chiar dacă nu ajungi acolo unde țintește. Sloganuri, vorbe... Uh, nu vorbe. Rând, ar trebui definitivat ce înseamnă acea epuizare. Păi, e exact, o exact. limită destul de subțire. Ah. Nu, nu, a, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, e o limită subiectivă, Bogdan, fiecare o are pe a lui, de aceea putem fiecare să avem o altă opinie. Nu e da, o ore da. pe zi limita. aia e limita legală. Uite, luăm, luăm cinci ascultători, dai tăi, și întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră a te epuiza? Ce mai mulți și au spus asta. răspunsuri diferite. Da, exact. Da? Uh, un dom spunea că lucra și sâmbete și duminici, dar de acolo și până la se epuiza, e cale lungă. Uh, ce înseamnă a te epuiza? Uh, garantez că foarte câte mulți sâmbete și epuiza, lucrați. Leg, a ajunge într-o stare de sănătate deplorabilă, încât ești nevoit să uh, iei un tratament medical pentru a-ți reveni. Pentru foarte mulți, cam asta ar însemna epuizare. Garantat. Nu cred că lucrurile stau chiar așa, dar, Bogdan, vă întreb dumneavoastră Câte sâmbete și duminici lucrați așa în general? Niciuna. Aha. Și deci de unde știți că de la a lucra 60% din weekenduri și până la pute cale lungă, dacă dumneavoastră nu lucrați niciun weekend? Pentru că am lucrat și am schimbat unul din criteriile pentru care v-am schimbat locul de muncă a fost tocmai acela, de a avea sâmbătă liber. Ok. Foarte bine. Ați adus uh, copiii în discuție și mi se pare ok să faceți asta, dar totuși n-ați spus câți m câștigați. câștigat. Bă, am, bă, da, am spus. Ați spus că Undeva nu... Undeva la 2000 de lei. Ok. 2000 de lei. Undeva la 2000 de lei. Da, e foarte puțin. Dar... Uh, și pentru 3000 e... de lei cât ați munci? Pentru 3000 de lei la fel de mult. Dar pentru 4000 M-aș uh, uh, forța, ca să spun așa. Pentru 4.000 v-ați uh, forțat mai mult, uh, de la 6-7.000 în sus. De la șapte 7000 Pentru 10.000 de lei ați lucrat șapte zile pe săptămână? Nu. Ok. Bine, mi-e frică să mai continui acest interogatoriu. Vă mulțumesc pentru telefon, Bogdan. Nu, e... uh, pentru că uh, știu de ce. Uh, Ți-am spus, sunt inginer de meserie. Uh, un inginer... Sunt inginer și mândru, așa se no, spune. Fi. Și mândru că da, sunt inginer. Un inginer. Așa. Nu, un inginer. Am lucrat ca și inginer în România. Da. da? Uh, o perioadă. Uh, un inginer ca și mine, făcând o muncă uh, care nu le puizează, da. în Occident câștigă 4.000, 5.000 de euro Așa este. Pas. Dar știți de, de ce? să se forțeze. Uh, în momentul în care ai un venit mic, îți uh, spun eu, sportivul își împinge limitele, că vorbeai de limite, și împinge limitele pentru că știe, dacă îmi împing câștig. În România uh, nu ai chestia asta, îmi împing limitele pentru că cu cât muncesc mai mult o să câștig mai mult. Nu. Sunt cazuri Puh, izolate. In -in Incredibil cazuri cazuri că dumneavoastră izolate. spuneți asta, cel care până acum ne-a explicat de ce nu trebuie să ne epuizăm. Adică dacă ar fi vorbit, nu știu, Gabriel, cel care a vorbit înaintea de noastră sau altcineva, aș fi înțeles. Dar este antagonic cu ceea ce a spus până acum. De ce? Pii... Adică, Asta pe de o parte, spun, sunteți nu critic... Trebuie să te că... Asta spun, nu trebuie să te epuizezi. Ah, okay. Deci se pot câștiga bani nepuizându te În Dar Occident. Problema e în România e că nu o să, să forțeze nimeni, pentru că oricât de mult s-ar forța, oricum venitul e foarte mic raportat la, chiar și la un volum de muncă uh, Confundați cauza cu efectul. Vă mulțumesc pentru telefon. Confundați cau grav cauza cu efectul. Sunt mult mai multe criterii pentru care, sau din cauza cărora în România avem salarii mai mici decât în Occident și da, nu reușim să ajungem la veniturile lor chiar dacă ne epuizăm muncind. Întrebarea este cât de acum încolo vom mai accepta așa ceva. Și, mai mult decât atât, în ce măsură epuizarea noastră, sigur, acum exagerez foarte mult, e vorba de muncă până la urmă, de educație, de muncă, nu știu, calificată, cât de acum încolo sau câte generații de acum încolo, dacă noi nu ne dăm așa cu capetele de pereți să învățăm, să facem lucruri mai valoroase, dar nu numai asta și să ridicăm economia asta, și copiii noștri, și nepoții noștri, și strănepoții noștri vor trebui, sau vor trebui să accepte faptul că în România nu câștigi, cum câștigi, nu știu, în Franța, în Spania, în Germania sau chiar în Italia. O să vă explic astăzi la Pastila Bizidei că m-am gândit la asta în timp ce vorbeați dumneavoastră Bogdan, la comparația asta dintre cele două lansări, Apple și Duster. Cât câștigă? Deci, practic, Apple, mă rog, o să vă, vă povestesc la pastila Busy Day, da? au făcut două lansări de producție. Dusterul a luat prin surprindere plăcută, iPhone 10 a surprins negativ. Și totuși, bineînțeles, un angajat al Apple câștigă mult mai mult decât un angajat al Dacia. Sunt două domenii diferite, dar hai să înțelegem de ce se întâmplă lucrurile astea. Monica, bună ziua! Bună ziua! O să, să încerc să scurtez că e prea lungă din uh, timpul liceului în care se făcea practică uh, gratis prin magazine alternativ liceu economic, Așa. terminând cu vasele de croaziere, unde aveam un sistem clock in, clock out, ce credeți, 11 ore pe zi, uh, contracte de 8 luni, care, cei drept, cu tot uh, cu 2000 de dolari erau pe vremea aceea pe lună, m-au epuizat. Da, mult prea mult. Și uh, revenind la Deci Românica, pentru 2000 de dolari pe lună v-ați epuizat muncind. Asta e răspunsul da, la întrebarea mea. Da, da. La propriu, la propriu, la modul că am fost casino host, gazdă de casino, neștiind să îmi dozez vocea la microfon, îmi făceam niște lecții de gambling, am rămas fără voce. Adică la propriu am fost epuizată. Am avut nevoie de repaus la pat și pauză vocală de cel puțin două zile cu tratament. Și deci acum ce faceți? După astfel de experiență. Sunt antreprenor. Așa? Sunt antreprenor. V-ați patronat. Așa. Și <gătări> <gătări> câștigați bine? Câștigați bine? Vă merge? A, da, da, da, dar nu mă pot plânge. Dar, de ce mă lovesc? Mă lovesc de cealaltă barieră. Nu eu am stabilit minimul pe economia al României, pentru că eu minimul pe economia al României pot să-l ofer. Vorbim de un magazin de mall, în care nu te spetești muncind, program de șase ore pe zi, pe un machiată, aranjată, drăguță, dar nu încasez bani. Eu nu pot să ofer mai mult de minim pe economie. Și ce credeți? Sunt refuzată. Păi cu, uh, uh, uh, De fapt, nu. Stai să zic. Uh, întrebările mele... Uh, Monica, la, nu e credibil ceea interviu. ce spuneți. Întrebările mele la interviu Bacu, nu Experiență, nu Ok, să ofer minim, minimul pe economie A, nu pot, e prea puțin Monica, dacă naști că în toate molurile din România Numai din București se vând doar chinezării Cu pretenții de firmă Și că adaosurile acolo sunt foarte mari V-aș crede că nu, nu puteți oferi brand. decât minimul pe economie Nu sunt brand Nu sunt brand Nu sunt brand eu Să ne înțelegem, eu nu sunt brand okay. Adică eu nu sunt nici, nici mă Bine nu înțeleg, vă înțeleg. Un job lejer la mine, la deci mine nu vă mai scuzați. Doamnă, nu, dați minimum pe economie. Nu. Am înțeles, dați minimum, minim, Dar de ce să vă scuzați că dați minimum pe economie? Că poate este ar trebui... un job lejer și vorbim de oameni fără experiență, de fete. Adică eu am acum am vorbesc de dumneavoastră și de epuizarea noastră ca patron. Poate, poate nu faceți dumneavoastră suficient pentru jobul ăla. Mine. Eu muncesc pentru mine. Eu pentru mine, da, nu. Eu chiar muncesc, da. Am avut, am stat și câte 12 ore pe zi în fiecare zi. Pentru... Nu se simte, nu se compara. Și cam Dar ce profit afeți? Cam, cam cât duceți acasă, așa, din dividende pe an? Facem socoteala cheltuielilor noastre personale, maxim 6.000 de lei. Cam atâta cheltuim noi din banii magazinului. Pe lună. Da. Pe lună. Bine, vă mulțumesc așa. pentru. Da. bună. Toate părți. Bine, vă mulțumesc, Monica. Hai că interesantă emisiunea de astăzi. Deși. Nu mă pot obține să nu observ faptul că înainte să dați cifre cei mai mulți dintre noastre, simțiți așa, să spuneți o justificare. Domnule, este despre cum îți evaluezi tu munca ta, valoarea ei, efortul pe care îl faci, pe bune. Bună ziua, Cristian! Bună ziua, domnul Moise! Vă salut și respecte. Domnul Moise, referitor la ce discutăm aici, uh -huh. ce se aude pe radio... Munca până la epuizare. Da, eu pot să zic până că muncesc de 3 ani de zile încoace, 7 din 7, 24 din 24, ești sărbătorilor de Crăciun. Cum să 24 din 24? 24 înseamnă. Aproximativ, mă rog. Muncesc și în somn sau nu dormiți? Adică care e. Nu, nu dorm din cauza a trei joburi. Vă spun singur, am o firmă în Timișoara, care trebuie administrată și cu greu, din lipsa angajaților. Doi la mână am și cu fonduri europene un proiect și trei la mână mi-e familia, care are foarte puțin timp la care mă dedic. dar P Familia nu de e job, an. nu puneți familia de job. Mm, da, aici aveți dreptate, dar pe lângă cele două joburi, ca să zic așa, ocupă foarte mult timp uh, familia care, și care nu dispune de, de timpul care pot să i la acord. Uh, <sus> Urlă mustrările de conștiință. Urlă, urlă, domnul George, urlă, pentru că, îți de 3 ani de zile, mă trezesc dimineața la ora 5 și ajung noaptea la 12 la acasă, ceea ce în România nu e viață. Și câștig, și dumneavoastră tot spuneați de cifre, câștig undeva la 5-6 mii de euro pe lună, bancurat. Ce, dar... ce faceți cu ți a bani? Ce faceți cu ți bani? Sunt mulți bani. Ce fac? Da. Sunt mulți bani, da, dar întrebați-mă și câte datorii. Am. Știți că eu am plecat cu un minus mare și din cauza asta. Mă mă dedic atâta și îți mulți bani, într-adevăr. Mi-am luat o casă anul ăsta, acum două luni, să zic că am stat tot în cu familia. Până când, o până când ați făcut un credit și v-ați mituit familia Ei, cu nu, o casă, nu, nu, astfel încât nu, nu, să nu observe faptul nu, că v-ați lipsit din casă. am luat-o cu credit, domnul Măiț, n-am luat-o cu credit. Domnului, pe dacă luăm cu credit, vă spuneam, am luat-o cu credit, că noi păi a asta mare problemă. de datorii, eu așa am presupus. În fine, nu, eu, Cristian... am, afacerea care am luat, am luat-o cu datorii. Cristian, afacerea ok, care am luat okay. Da. deci dumneavoastră sunteți o persoană care se consideră epuizată și se află în această capcană, da? Nu încă, dar nu mai am, zic, nu mai am nici mult până la epuizare. O să muncești de dimineața de la 5 până seara la 12, altă dată și unul ajung acasă... 7 din 7 eu zic că nu e ușor. Da, nu e ușor. Vă place ceea ce faceți sau uh, pentru bani? În de 80%, 85%, da. Okay. Rămâne un 5% pe 10% pentru, no. pentru okay. bani. Cred că sunteți exact genul de workaholic, totuși. Sfatul meu pentru dumneavoastră este să faceți un management al epuizării dumneavoastră, să înțelegeți, adică nu aveți cum să nu înțelegeți, am înțeles eu vorbind un minut cu dumneavoastră, că este inevitabil momentul în care nu o să mai puteți ține acest ritm și să faci un management al activității este să-ți stabilești din timp o reducere a. Activității, chiar dacă asta vă aduce, bineînțeles, și o la o reducere a veniturilor pe care le aveți. Nu se poate altfel. Adică riscul, riscul evident în cazul dumneavoastră, nu sunt eu psiholog, dar mi se pare evident, este acela de a claca. Adică de a te opri brusc, cu, inclusiv cu consecințele financiare care decurg de aici. Vă mulțumesc că nu mai am timp mă scoate din emisie, colegul. Foarte interesantă emisiunea de astăzi. Cred că o să mai caut astfel de teme. Nu prea ne lasă evenimentele, din păcate, dar o să încerc să vă mai aduc la genul acesta de, cum să zic eu, terapie de grup a fost astăzi sau mi s-a părut? BCR a prezentat România în direct la Europa FM.